El-Kaf, Mağara Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adıyla El-Həmdü lilləhi ləzi ənzəl ələ abdihil kitəbə və ləm yəcəalləhu əyvəcə Kitabı öz kuluna nazil edən və onda heç bir nöksana yol verməyən Allaha həmd olsun. Qayyiman li'n bira'san şaridan min ladun hu vebşirəl mu'minin vebşirəl mu'minin allazina ya'malunəssaliha li'ndahum əcran hasana. Allah öz tərəfindən gələcək şiddətli bir əzabla günahkarları qorxutmaq, yaxşı işlər görən möminləri gözəl mükaxata nail olacaqları ilə müjdələmək üçün bu kitabı dop-doğru şəkildə nazil etdi. Məqizinə fiyhi əbədə Möminlər orada əbədi qalacaqlar. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا Kitabı həm də Allah özünə övlat götürmüşdür diyenləri qorputmaq üçün nazil etdi. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِى آبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَتًا تَخُرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ey deyirlər Bu haqqda nə oların, nə də atalarının heç bir biliyi yoxdur. Ağızlarından çıxan söz necə də ağırdır. Onlar yalandan başqa bir şey danışmırlar. فَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا Onlar bu kitaba inanmırlar diyə, arxalarınca kədərlənib, özünü həlak mə edəcəksəm? اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَتًا لَهَالِنَ بِلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz yeryüzündə olan bütün şeyləri ona bəzəy etdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. <Sessizlik> Biz yeryüzündə olan hər şeyi, lazım gələrsə, məhv edib, qubquru bir torpağa döndərərik. Am hasibatan an ashab al-kehfi wa ar min ayatina ajaba Yoxsa sen mağara və Raqim əhlinin möcüzələrimizdən ən qəribəsi olduğunu mu guman edirsən Iz awana fitiya ila al-kehfi rabbana fa rabbana atina min ladun Ya rahman wa hayyi lana min amrina rashada Bir zaman genclər mağaraya sığınıb Ey Rəbbimiz bizə öz tərəfindən mərhəmmət bəxş et və işimizdə bizə düz yol göstər demişdilər. Sanadana alaa zalihim fil kehf sinin Biz mağarada onların qulaqlarını illərlə qapalı saxladıq. Onları yuxuya verdik. Sonra iki dəstədən hansının onların mağarada qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Nəhnu naqusu alayka nabaehum bilhaqq Biz onların əhvalatını sənə olmuş bir həqiqət kimi söyləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş gənclər Biz də onların hidayətini artırdıq.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 Biz heç vaxt ondan başqa məbuda ibadət etməyəcəyik. Əksalda olduqca böyük bir küfr danışmış olarıb deyərkən, onların qəlbinə qüvvət verdik. Həuləyi qəvmünət təqədü min dünihi əlihə, Ləulə yaqdunə aləyhin bi sultanin bəyin. فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Cavanlardan biri o birlərinə dedi, Bizim bu xalqımız Allahdan başqa məbudlar qəbul etdi. Bəs nə üçün onlar bütlərə dair bir dəlil gətirmədilər? Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? وَاِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللّٰهَ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَاد Madem ki, siz onları və Allah'tan sabayı ibadət etdiklərini tərk etdiniz, ondan mağaraya sığının ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmmətini geniş etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. و تَرَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِيمَ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ Men yəhdiləllahu fehuvel muhtedu və men Orada olsaydın günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə yönəldiyini batdığı zaman isə onlardan uzaqlaşıb sol tərəfə addadığını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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ فِرَاعَيْهِ بِالْوَص۪يدِ لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِكْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Onlar yatmışken sen onları oyaq hesap ederdin. Biz onları sağa sola çevirirdik. Onların iti isə, girecəkdə qabaq pəncələrini uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları görseydin, dönüb onlardan qaçardın və dəhşət səni bürüyərdi. Əgər sən onları görseydin, dönüb onlardan qaçardın və dəhşət قالوا لذبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لذبتم فبعثوه فدعسوا احدهم بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه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 Qaldığınız müddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. Birinizi bu gümüş pulunuzla şəhərə göndərin. Qoy baxsın, ən təmiz yemək hansıdırsa, ondan sizə ağzıqa gətirsin. Amma ehtiyatlı olsun və sizin barənizdə heç kəsi duyub salmasın. İnnehum in yuzhiru alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu <Sessizlik> walan tuflihu idhan abada Çünkü onlar sizi tapsalar ya sizi daşqalaq edər ya da öz dinlərinə dönərələr Onda siz heç vaxt لِجََّقَ بِمسنس وَكَذَلِكَ أَْثَرناَا عَلَيهِم لِعلَمُأَنَّ وَعدَ اللهَِّ حَققُ وَأَن السَّاعةَ ل رَيبَ فِيهَا وَأَن السَّاعةَ ل رَيبَ فِيهَا إِذ يتَنزَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم فَقَاُ بِنوا عَلَيهِم بُنْيَانَ رَبُّهُم أَلَمُ بِهِمْ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 Mübahisə edirdilər. Bəziləri, onların üstündə bir bina tikin, Rəbbi onların halını daha yaxşı bilir, dedilər. Mübahisədə üstün gələnlər isə, onların məzarı üstündə mütləq bir məhçid tikəcəyik, dedilər. Səyəqulunə fələfətun rəbi'hum kəlbuhum və yəqulun... ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ظاهرا وَلَا تَسْتَفْتِ ولا Və Bəziləri onlar 3 dördüncüsü köpəkləridir deyəcəklər. Digərləri isə onlar 5 altıncısı köpəkləridir deyəcəklər. Bununla da qeyb haqqında təxmini fikir yürüdəcəklər. Bəziləri də onlar 7-dir. 8-incisi köpəkləridir deyəcəklər.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 İllə ən yəşəə Allah Vəzkur Rabbəkə ədə nəsiyyətə Və qul əsə ən yəhdiyəli Rabbəli əqrabə min həzə rəşədə Heç bir şey barəsində Mən onu sabah edəcəyəm demə Ancaq inşaallahdir Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb Ola bilsin ki, Rabbim məni haqq bundan daha yaxın olan bir yola yönəltsin de. Walabithu fi kehfim Onlar mağarada 300 il, üstəlik 9 ildə qaldılar. Qulillahu a'lemu bima labithu. Lahu geybu semawati vel ard. Əbə yəsir bihī onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybi ancaq ona məxsusdur. O necə gözəl görür. Necə də yaxşı eşidir? Onların ondan başqa heç bir himayədarı yoxdur. O, öz mülkünə heç kəsi şərik etməz. وَاتْلُمَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ Lə mubəddiləli təlimətiyi və lən təcidə min düniyi mültəxədə. Rəbbinin kitabından sənə vəh yollunanları oxu. Onun kəlmələrini heç kəs dəyişdirə bilməz. Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən.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 De ki, haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir, inansın, kim də istəyir, inanmasın. Biz zalimlar üçün elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcəkdir.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 Muttəki ilə fiyyə aləl əraik, Nirmət zəvəb və xəsünət mürtəfəqat. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. Məhz onlar üçün, ağacları altından çaylar axan ədim bağları hazırlanmışdır. Onlar orada, Qızıl bilərzihlərlə bəzədiləcək, taftadan və atlasdan yaşıl paltarlar qiyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə də gözəl məskəndir. Və <x> əqdrib ləhum məsələn rəculeyni cəalnə liəxədihimə jənnətəyni min əğnəbin və xəfəfnə <-huna>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 و فجّرنا خلالهما Her iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir çay axıttıq. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره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 O nə məğzun, əntə bi bu O özünə zülm edərək bağına daxil olub dedi. Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm. Və məğzunə sə'at qaimatuhu və lə-udtu ilə Lə əcidən, lə xayran minhə munqələbə. O saatinin gələcəyini de zənn etmirəm. Rəbbimin yanına qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha firavan bir hayat qismətim olacaq. Qalə ləhum sahibuhu və huvə yuhavirhu əkəfərtə billəzi xalqəkə min turab. Əkəfərdə billəzi xələqəkə min türabin, thumma min nütfətin, thumma səvvəkə rəcülə. Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi, Səni torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə küfrmə Lakinnehu Allahu Rabbi wa la ushriku bi Rabbi ahada Lakin Allah menim Rabbimdir ve men heş kəsi Rabbime şrik qoşmaram Walaula id khalt jannatak qult ma sha Allahu la quwata illa billah İntərəni ələ əqəllə min kəmələn və Bağına girdiyin zaman, Maşallah Qüvvət yalnız Allaha məxsustur deməli deyildim mi? Əgər var dövlətcə, Və övladca məni özündən kəsib sayırsansə. Ve asa rubbī an yu'tiya khayran min jannatik wa yursil 'alayha wa yursil 'alayya husbana min as-samā'i fatun tumbi Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin.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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآءٍ ثَقِيفٍهَا عَلَى مَآءٍ ثَقِيفٍهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرك بربي أحدا Beləcə onun bağının məhsulu bir anda məhv edildi. O, bağını belə görüb, ora qoyduğu xərcə görə peşmançılıq çəkməyə və əllərini bir-birinə vurmağa başladı. Bağın talvarları belə darmadağın olub yerə yıxılmışdı. O, dedi, kaş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım. وَلَمْ تَكُلَّهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا Allah'tan başka ona yardım edə edebilecek dostlar yok idi və o da öz özüne kömək edə bilmezdi Hünalikəl-velayətü lilləhil-haqq Və xayrun səvəbən, və xayrun hallarda kömək etmək ancaq haqq olan Allaha məxsustur. Ən yaxşı mükafat verən və ən gözəl aqibət nəsib edən odur. واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما انزل الله من السماء فاختلطت به نبات الارض فاصبحها شيما فاصبح هشيم انتذره الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا انظروا hayatını misal çek Bu dünya həyatı göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər, sonra isə küləyin soğurub apardığı quru çör çöpə dönər. Allah! Hər şeyə qadirdir. Elmalu wal banun zinatul hayati al dunya wal wa baqiyatu ssalihatu khayrun 'inda rabbika thawaba. Khayrun 'inda Vər dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında səbab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 Onlardan heç birini kənara buraxmayacağıq. Wa uridu ala rabbika saffan laqad Onlar Rəbbinin hüzurunda səf-səf duracaqlar. Biz deyəcəyik Hüzurumuza sizi ilk dəfə yarattığımız kimi gəldiniz? Amma siz ələ cümən edirdiniz ki, biz size müəyyən bir vaxt təyin etməyəcəyik. Və və və və də alkitabu fətərəl mucrimiyna müşfiqiyna mimma fiyhi və yəqulun.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 Hər kəsin kitabı qarşısına qoyulacaq və sən günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən. Onlar deyəcəklər, Vay halımıza, bu necə bir kitab emiş, o nə bir kiçik, nə də bir böyük günahı buraxmadan hamısını sahib yazmışdır. Onlar etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Rəbbin heç kəsə haqsızlık etməz. və iz qullə lil <Sessizlik> məlâikəti sucudū li rabbih Əfətət təxidunəhu və zürriyyətəhu əvliyəə min düni və hum ədu bi əsəlil bədələ. Bir zaman biz mələşlərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. İblis cinlərdən idi. O, Rəbbinin əmrinə boyun əymədi.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 Və Mən onları nə göylərin və yerin yaradılışına, nə də özlərinin yaradılışına şahit etmədim. Mən başqalarını yoldan çıxaranları özümə köməkçi tutmuram. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا <مَوْبِقًا> gün Allah müşriklere iddia etdiyiniz şeriklerimi çağırın diyecek Müşriklər onları çağıracak Lakin onlar Cəvab verməyəcəklər Biz müşriklərlə Bütlərin arasına Həlak edici Bir yarğan salınıq Vara əl-mücrimun ən-nəra Fəzannu ən vəqıə onu ha və görən kimi oraya düşəcəklərini yəqin edəcək və oradan qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər və laqad sarrafnə fi hadəl quran lin nəs min kull məsəl Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir. وَمَا مِنَ نَعْسَ أَن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 Əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələri məni oldu. Və mə nürsülül mürsəlinə illə mubəşşirinə və munzirin Və yücədilü alləzīnə kəfəruu bil bətil Liyudxidu bihil haqqa və Biz elçiləri yalnız müjdə verənlər və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. Kafirlər isə batil dəlilləri ilə haqqı aradan qaldırmaq üçün mübahisə edirlər. Onlar mənim ayələmə və xəbərdar olunduqları şeylərə istihza edirlər. وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّا ذُككِ رَ بآياتاتِ رَبّ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَمَا قََّمَةِ يَدَا إَِّ جَعلنَّ عَى قُلُ بِهِمْ كِندَةً أَ يَفقَهُهُ وَفِي آذَالِِم وَقرَط وَإِن تَدْعهُم إلى الهدَ فَلَ يَهتَدُ إذًا أَبَدَا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 doğru yola gəlməzlər. Və Rəbbünə qəzəb uğruzu və rəhmə. Ləv yəqidəhüm bimə kəsbū bağışlayandır. Mərhəmət sahibidir. Eğer Allah onları qazandıqları günahlara görə Cəzalandırsaydı, onların əzabını tezləşdirərdir. Lakin onların öz vaxtı vardır. Əzab gələcəyi vaxt onlar heç bir sığınacaq tapa bilməyəcəklər. Və qura əhləknağum ləmmə zəlamu və cəallə liməhlikihim <Sessizlik> məuqidə Budur haqsızlıq ettikləri zaman məhv etdiyimiz məmləkətlər. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik. Wa iz Bir zaman Musa öz xidmətçisinə belə demişdi. Mən iki dənizin qoşulduğu yerə çatana qədər yaxud uzun illər sərf edənə qədər səfərimə davam edəcəyəm. Falamma badqa ma jama bainahuma lasiyahu tuhuma Hər ikisi o dənizlərin qoşulduğu yerə gəlib çatdıqda özləri ilə götürdükləri balığı unutdular. Balı isə dənizdə suyun altı ilə yol alıb getdi. Fələmməcə vəzə qoləri fətəhü Onlar dənizlərin qoşulduğu yerdən çıxıb getdikdə Musa öz xidmətçisinə nahar yeməyimizi gətir. Biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük dedi. Qala ara'ayta <gülüyor> iz awayna ila as-sakhra fa inni fa inni naseetu al-huta wa ma ansanihuu illa ash-shaytan an fil-bahr ajaba Xidmetçi dedi Qayanın yanında gizlendiğimiz vakit yadına gelir mi O zaman mən balığı unuttum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 Fawajada abidan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu wa Onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər Qalə ləhu Musə, həl əttəbi'uqə ələ ən tüalliməni mən mə əllim tə ona dedi, Sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən ilimdən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəm mi? Qalə, inəkə lən təstətiğə məyə Qızır dedi, doğrusu, Sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. وكيف تصبر على ما لم Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən? او انا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا Musa dedi. İnşallah Səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağam. Qızır dedi: "Əgər mənə tabe olacaksansa, özüm sənə bir xəbər bildirməyincə məndən heç bir şey haqqında soruşma." Tan atlqa hatta ila rkba fi safinati xarqaha qala akhraqtuha li tughriqa ahlaha laqad jidta shay'an şey imra sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər nihayet gəlib cəmiyə mindikləri zaman Xızır onu deşdi. Musa dedi Sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördün. Xızır dedi, mən demədim mi ki, sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Qalə, lə tuəqizni bimə nəsit və lə turhiqni min əmri əsrə. Musa dedi, unutduğum bir şeydən ötürü məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma. Fəntələqə xəttə ədə ləqiyə qüləmən fəqətələh.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 heç bir iş tutdun. Qala alam aqul laka innaka la tastati' ma'i sabra. Xizr dedi. Sənə demədinmi ki, mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha hə fala tusahibni. Qad balaghta Musa dede. Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində soruşsam, daha mənə yoldaş ol. Sən artıq mənim diləyəcəyim sonuncu üzürxaqlığa çatdın. Fən talaqa hatta izaa ataya ehli <Sessizlik> qaryati nistatama ehliha fə abonu an yəzi fema fə cəda fiya cəda ri yurid fe cəda fiya cəda ri yurid an yən qad yenə yola düzəldilər nəhayət bir kənd əhlinin yanına gəlib cəmaətdən yeməyə bir şey istədilər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 Bu mənimlə sənin aranda ayrılıqdır. Səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm. Ən məsəfînatu fəkanat li masakîna ya'malûna fil bəhri fa'rədtu an a'îbəha. Fa'rədtu və kənə wara'um bəlikum. Qəmiyə gələncə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu körləmağımın səbəbi, onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökumdarın olması idi. Qəmiyə gələncə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Qəmiyə gələncə o, خَشِينَا oğlan uşağına gəldikdə onun ata-anası mömin idilər biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq فَأَرَادَنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا zəkatən və Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlat versin. və ənəl cidar fəkanə liğuləməyini yətiməyin fil mədinə və kənə təhtəhu Və kâna əbūhuma səlihan fə aradə rabbukə en yəblüğə əşüddəhuma və yəstəkhricə kenzəhuma və yəstəkhricə kenzəhuma rəhmətən min rabbik və mə faəltuhu ən emri zəlikə təuvilü mələm təsdiq aleyhə sabrə Tibara o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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْسَ أَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Səndən Zülqərneyn barəsində soruşurlar. De ki, onun barəsində sizə bir əhvalat danışacam. İnnâ mekkennâ ləhu fil ardi və əteynâhu min kulli şeyin səbəbə. Həqiqətən biz ona yer üzündə verdik və hər şeyin yolunu ona öyrətdik. O, yer üzündə gəzib dolaşmaq üçün səfərə çıxdı. fi aynin haməti vəcədə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 Ey Zülqarneyn, sən ya onları cəzalandırmalı, ya da onlarla yaxşı rəftar etməlisən. əl O dedi: "Haqsızlık edəni cəzalandıracağıq. Sonra o Rəbbinə qaytarılacaqdır. O da ona ağır bir əzab verəcəkdir. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا İman gətirib yaxşı iş görən kimsəyə isə ən gözəl mükafat veriləcəkdir. Biz ona əmrimizdən asan olanı buyurəcəyik. Thümbə etbə'a səbəbə. Sonra o, yolma davam etdi. Həttə əzə beləqə mətli'a şəmsi və cədəhə təqlu'u alə qawmən ləm necəal ləm necəal ləhum Nəhayət, günəşin doğduğu yerə çatdıqda, onu elə bir qövm üzərində doğan gördü ki, onlar üçün günəşə qarşı heç bir örtük yaratmamışdır. Bax belə, biz onun başına gələnlərin hamısından xəbərdarız. Sonra o yenə yoluna davam etdi. Hətta izə beləğ Nəhayət iki dağ arasına gəlib çatdıqda onların ön tərəfində az qala söz anlamayan bir tayfiyə rast gəldi. Qalû yâ zəlqarneyn innə yəcûca və məcûca mufsidûn fil ərdı fəhəl nəcağlı ləkə xarca fəhəl nəcağlı ləkə xarcan alə ən təcağla bəynənə və Onlar dediler, ey zülqərneyn, yəcuç və məcuç tayfaları yeryüzündə fitnə fəsat törədirlər. Gəlçə biz sənə xərac verək. Sən də bizimlə onlar arasında bir səd düzəldəsən. O dedi: "Rəbbimin mənə ata etdiyi mülk daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin. Mən də sizinlə onlar arasında Məhkəm bir səd çəkin. Düni zubara l-hadid hatta ila sawa bayna s-sadfayn qalan fuhu hatta itha ja'alnahu nara parçaları gətirin Nəhayət dağın iki yamacı arasını dəmir parçaları ilə doldurduqda, Körüklüyün, dedi. Dəmir közərən kimi, Gətirin mənə onun üstünə ərimiş mis töküm, dedi. Yəcuc və məcuc tayfaları nə səddin üstünə çıxa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. Qalə həzə rəhmətun min rəbbi fə ilə cəəə və'du rəbbi cəaləu dəkkə və kələ və'du rəbbi haqqa dedi bu rəbbimdən olan bir mərhəmətdir rəbbimin vədi gəldikdə isə onu yerlə yeksan edəcəkdir rəbbimin vədi Həqiqətdir. O gün Yecuc və Mecuc tayfalarını axşıb bir-birinə qarışmış halda buraxarıq. Sur üflənən kimi məxluqatın hamısını bir yerə toplayar. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا او gün biz cəhənnəmi kafirlərə aşkar göstərərik. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا O kəslərə ki, gözlərinə məni anmamaq üçün pərdə çəkmişdilər özləri də eşidə bilmirdilər Afa Olmaya kafirlər məni qoyub qullarımı özlərinə dost tutacaqlarını güman edirdilər. Həqiqətən biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Qul həll nünəbiyyukum bil əxsərinə ki, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? Əlləzīn O kəsler haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gumanında idilər. Ula iken lazinin kafaru bi ayati rabbihim waliqai fa habitat a'maluhum fa habitat a'maluhum onlar Rəbbinin ayetlerini və onunla karşılaşacaklarını inkar edən, buna göre de bütün amelleri boşa çıkan kimselerdir odur ki Qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Zalikin cazaum cehennem bima kafaru wattakhadhu wattakhadhu ayati wa rusulihi suwa. Kafir olduqlarına, ayələrimi və elçilərimi lağlağıya qoyduqlarına görə onların cəzası Cəhənnəmdir. İnnal-lezina amanu ve amilus-salihati kanat lehum cennatul-firdausi nuzula İman gətirib xeyirxah əməllər işləyənlərin məskəni isə Firdevs bağları olacaqdır. Xalidilə fiha la yabghuna Onlar orada əbədi qalacaq oranı başqa bir yerə dəyişmək istəməyəcəklər. Ol law kana əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı Və bir o qədər də ona əlavə etsəydik belə Rəbbimin sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarardı. Qul inne ma ana basharun mislukum yuha ila ya annma yuha ila ya annma ilahukum ilahun vahid Faman kana yaghulu liqa'i rbi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik wa la yushrik ki men de sizin kimi bir insanam Mənə vəhyl olunur ki sizin məbudunuz tək olan ilahdır